והרע עמל, וילד שקר. בור קרא ויחפרהו, ויפול בשחת יפעל. ישוב עמלו וראשו, ועל קודקודו חמסו ירד. אודה אדוני כצדקו, ואזמרה שם אדוני עליון.